Csörgött a telefon. Felvette. Kellemes Bariton férfi hang szólalt meg. Te vagy, tilda, itt kemény árpád. Át tudnál jönni néhány percre? Várlak. Bár a hang ismerős volt, a lány nem tudta mire vélni, hogy ki lehet ez, aki ilyen határozottan invitálja. Egy pillanat múlva beugrott. Hát persze, ha megyei első titkár. Akinek a neve úgy látszik, nem túlságosan rögzült eddig. A múltkor még a titkárnőjével üzent, aki csak az első titkár elvtársat nyávogta bele a készülékbe. Mód felett szívélyesen kelt fel az asztaltól a magas, kopasz férfi, átfogta a vállát, s úgy kísérte a fal mellett elhelyezett kényelmes heverőig. A múltkor még az íróasztalához a nagy tébetű száraként illesztett tárgyalóhoz ültette. De most miért ez a kitüntető kedvesség? tűnődött a lány. Közben kemény árpát konyakot vett elő, töltött Tildának, magának csak egy árnyalat nyit. Sajnos nem soká vezetnem kell a kocsit, jegyezte meg. Azért kértem, hogy gyere át, mert értésedre akarom adni. Számít rád az aparátus. Az alapszervi pártakgyűlés legközelebb tárgyalja a felvételedet. Nagyon könnyen sinen lehetsz, ha el nem baszerintod, mondta, s megint átfogta a lányvállát. Csak úgy, menet közben, még simított is rajta kettőt-hármat. Ez bizalmaskodik, akármi is legyek, Vélte Tilda, s nem tudtam, mit kezden az új helyzetten, midőn az öt megkörnyékező hím egyúttal a főnöke is. S volt valami, ami még komplikáltabbá tette a szituációt. Tildának nem esett rosszul a közeledés. Végül is egy jóvágású rámenős, s a maga módján okos férfi. amellett ápolt, jól öltözködött, és roppant kellemes férfi kölnét használ. Igaz, a gesztusain átsüt valami robosztus buglisság, de még ez is. Mi a csudától van ez? Tűnődött a szokatlan jelenség fölött. Most, amikor épp Ignáciára az eszében éjjel nappal, aki már álmában is előjött valami torz, rögzíthetetlen összefüggésben. A férfi folytatta, Stán még magához is húzta valamely este közben. Járj nyugodtan az előkészítőre, ha úgy gondolod, hogy szükséged van rá. De nekem is van kapcsolatom egy-két jogi arra, és talán ez is hasznodra lehetne. Na, a lényeg, hogy bekerül, a többi már megy magától s amit most csak súgnék, sajnos öregszem, s nem maradok itt, az idők végezték. Ha pedig mozdulok, és jobb keze hüvelykével fölfelé mutatott, hogy félreértés véletlenül se legyen, vinnélek magammal. Ez csak így előzetesként. Töltök még, ha ízlik. Tilda bólintott, s a legjobban továbbra is az nyugtalanította, hogy nincs túlságosan ellenére a férfi közeledése. A lehallgatási úgy jelentősége is már zsugorodott össze. Árpád végre lecsúsztatta róla a kezét, de úgy, hogy a melleket futólag érintse. Tilda megbizsergett. A fene ennél meg, ez se rossz. Beszélgettek még egy darabig. Árpád áradozott, hogy milyen csinos, s ha még egyszer nősülne, csak is őt vennél. el. Közben végig simított párszor a lány szombján. Az ő tájékkal merészebb kutatásra is elindult volna, de Tilda, noha csak nagyon szelídem, itt már közbelépett. Ezzel a különös találkozó véget is ért s Árpád miközben az ajtóig kísérte, bíztatta, eléggé átfűtött hangon, hogy a lány bejelentés nélkül és bármikor bemehet hozzá. Amikor az ajtón kilépett, egy kis ideig még amiatt aggódott, hogy az Ignáccal való találkozás lezajlásában ez a mostani epizód zavarni fogja. Egyébként is a kapcsolatot Ignáccal teljesen dülőre kell vinni, félig meddig már megtörtént, és ebben elszántnak kell lennie. Egész a kockázatvállalásig. Így aztán, amikor legközelebb Ignáchoz ment, az első titkárral történt frivort találkozásnak az emléke is szerte fosztott. A félénk férfiú igyekezett kezet csókolni, de Tilda az arcát nyújtotta felé. Zavarában Amaz majdnem a homlokát csókolta meg, majd azután csak oda lehelte a két puszita lány arcára. A felkészítéssel kapcsolatos teendőkkel hamar végeztek, aztán lemezről zenét hallgattak. Ignác a lányt likőrkülönlegességekkel kínálta, kináta, Tilda javaslatára összetegeződtek. Tilda úgy intézte, hogy mindketten a bőrbe a napén üljenek. Kis idő a férfi magához vonta a kezét, s csókolgatta az ujjait, áhitatban elmerültem. Ez már haladás, vélte Tilda elismerően. És talán annak is eljött az ideje, hogy megtegyék a következő lépést. Úgy látszik, gondolta a lány, az ilyenfajta férfit bíztatni kell. A szám is megcsókolhatod, suttogta a tőletelhető legnagyobb érzékiséggel. Hát, ha megszabad, örömmel, mondta a férfi csöppet sem ímelt meglepetéssel. Miért ne volna szabad? Egy ne kérjen mindenhez engedét. Félig szétnyílt ajkakkal közelített Ignács szájához ki végre, vette magának a bátorságot, s a lány szájára. Teljesen elutintalan! állapította meg tildas, jó előérzékkel tartózkodott attól, hogy nyelvét átdugja a férfi szájába. Ez már most még tényleg sok lett volna. Előidézhette volna Ignácz rossz szallását, s azt, hogy magában tolakodó kis kurvának tartsa. Később becsöngetett egy 50-60 év közötti termetes asszonyság. Roppant otthonossággal el is vonult nyomba a konyhába. Zsófi néni a házvezetőnöm, Jegyezte meg Ignác futólag, s meghittem, beszélgettek tovább. Vagy húsz perc múlva előjött az asszonyság, s jelentette, hogy a halban tálalva van. Kettőjük részére volt megterítve. Zsófinéni hideg hidegtálat állított össze, vagy tízféle felvágottból, sonkából, sajtból, mi egyébből. Tildától megkérdezte, hogy inni mitóhajt, gyömörcslevete, mint Ignác, vagy inkább sört, netán bort. Utóbbiból jelenleg négyféle található a háznál. Kíváncsiságból Tilda sorra kérdezte a borok fajtáit, és a szürke barátot találta a legvonzóbbnak, majdnem elkuncogva magát arra a gondolatra, hogy pillanatnyi helyzetéhez ez a név is illik a legjobban. Bűségesen vacsoráztak. Tilda dicsérte a finomságokat, érzékelte a bor által okozott jótékony nekihevülést, s megjegyezte, hogy legközelebb nála lesz a vacsora. Remélem felmersz jönni hozzám, gonoszkodott. Ignác biztatta, hogy mi sem természetesebb, mint az, hogy illik kell fogadni a szíves invitálást. Gyorsan hozzátette, hogy nem elsősorban az etiket miatt érez késztetést magában. Vacsora végeztével kávét is ittak, majd Zsófi néni, miközben leszette az asztal, csak nem hálálkodva megjegyezte. Nagyon jó, hogy eljött a kisasszony, mert így legalább a doktor úr is evet rendesen. Máskor is tessék jönni. Dilda kedveskedve válaszolt, hogy rajta nem igazán fog múlni. Ezután az asszonság magukra hagyta őket. Éjfélig még sok mindenről beszélgettek, nem csupán éteri magasságokba lebegő ideákról, de emberléptékű földközeli ügyekről-bajokról is. Közben örömmel regisztrálta, hogy combján, melyből jókora darabot mutatott meg a slitzelt szoknya, Ignác ugyancsak rajta felejtette a tekintetét. mi miközben a lányt hazakísérte, tudtára adta, hogy hétvégén elkívánja vinni bemutatni a nagybátyjának. És milyen minőségben mutatsz be? Természetesen, mint a mennyasszony jelöltemet. Tilde erre a férfi nyakába úrott, spontán módon csókolóztak össze. Néhány nap múlva több mint száz kilométerre gorultak el Ignác 127-es fiátjával. Az egyházkerületi központ külön kis városnegyedet képezett, melyet úgy szólván csak parkokon át lehetett megközelíteni. A nagybácsihoz minden akadály nélkül bejutottak. A ritkásan őszhajós, még nem túlkoros férfi nem hordott semmiféle öltözetet, Közönséges mellényben s feltűrt fehér ingújjal ült az íróasztalánál. Köszöntésükre ruganyos léptekkel széles mosolyjal jött elő. Amitől tilda tartott, hogy netán valami ájtatós leereszkedést kell elviselnie, nem következett be. Az egyházi méltóság egyszerre volt végtelenül közvetlen, s ugyanakkor tiszteletet parancsoló. Ezt a modort tanítani kellene, Vélte, írdás, nyomban hozzá gondolta, hogy roppant kevés az az elem, ami átadható, átvehető belőle. Mindez inkább egy kétezer éves kultúra szerves része. Istenem, milyen messze van ettől a mozgalomban elhonosodott bugris fraternizálás, mely ugyanakkor jól megféle a hierarchia elszemélytelenedett, kíméletlen mechanizmusával. Egy félórádi könnyed társalgás után a nagybácsi megkérdezte. Tilda kisasszonynak ugye még nem volt alkalma látni egyházkerületi központunk kulturális kincseit. Bevallom nem, de nagyon szívesen megtekinteném. Akkor hívom egyik munkatársamat, akinél alkalmasabb kalauzt alig találni. Tárcsázott a telefonom. Pár közvetlen hívó szó, majd újból a lány felé fordul. Pár perc múlva itt van. Jött is aztán egy korosabb lelki atya. Kiről addigra Tilda megtudta, hogy igen alapos irodalom és művészet történeti ismeretei mellett három holt és négy élő nyelvet beszél. Tildát az újonnan érkezett elvezette, de előbb még Ignác váltott vele pár szót. Ne haragudj, Tildácska, hogy most az egyszer nem megyek veled, de biztosan elhiszed nekem, hogy szemmel is tudom, mi hol van, és még nekem is volna beszélgetni való. Így kell azt kellő eleganciával megbántás nélkül csinálni, a három közül kettő egymás közt kíván maradni. Ismerte fel a helyzetet a lány néhány méter után, amikor kísérője magyarázatait hallgatta a reneszánskori festményekkel zsúfót folyosón. Amikor visszatért, immár egy sereg új ismerettel gazdagabban, az egyházi méltóság az érkezéskorénál is nagyobb nyájessággal fogadta, és faggatta ki néhány kérdéssel. Tilda figyelmét nem került el, hogy megszólítás nem kisasszony volt, hanem lányom. A változás valódi jelentését Tilda nyomban dekódolta magába, s kellő természetességgel sikerült a főtisztelendő atyám megszólítással élnie. Az, hogy a lánynak sikere volt az idegáttogatással, még az elköszönés is kifejezte, mely így hangzott. A viszontlátás reményében. Még ki sem értek a városkából, Ignác megnyugtatta, valóban jól érzékeli a helyzetét. Sikert aratott. Nem sokkal később Ignác megérdezte. Ha már úgyis úton vannak, tesznek egy kis kerülőt, apját is meglátogatják. Néhány sorban megérte a várható érkezésüket. Fél tizenkettő körül érhettek oda. A félig kertvárosias, félig falusias utca egyik, típusosan jellegtelen háza előtt álltak meg. Már is látták, hogy szaporán lépked a kapuhoz vezető belső járdán egy rózsás képű, fehér bajuszú kis öregember. Ő az apám, mondta Ignác, mielőtt kinyitotta volna a kocsi ajtaját. Harsány kedély, csupa kirobbanó életked, immár túl a 75-ön. Az ismerkedés utáni pillanatokban tildának ez az összbenyomása. Mi csoda ellentét apja és fia között, csodálkozott el. Ezt egyszerűen elképesztőnek találta, és nem tudott napi rendre térni fölötte. A bemutatkozásnál a lány csak a keresztnévre figyelt, Géza. Tehát gézabácsinak kell szólítania. A kisöreg fontosnak tartotta, hogy bemutassa új vendégének, fia jövendőbeliének házát és házatáját, a nagy kertet, benne a 204 szegölnyi szőlős, pompás gyümölcsvákkal. És nem mulasztotta el megjedezni, hogy még mindig maga metsz és permetez. Mielőtt leültek volna a hűvös verandára, egy fordulóra be kellett térniük a konyhába, ahol a fenséges illat és gőzfelhőből kibontakozott egy ötven év körüli csecses városnő kontúrja, amint éppen befejezte a krumplihámozást. hámozást. Ő, Juliska, mutatta Begéza bácsi csak Tildának, mert Ignác már másodjára találkozott most vele, noha titkor remélte, hogy nem lesz itt. Gondot visel rá, előzve vénséges napjainkban. A megfogalmazásnak, a mondattani jelentéssel ellentétben csöppet sem volt rezignált hangsúlya. Tilda megérezte, hogy a gondoskodás korán sem csak a háztartási teendőkre terjed ki, és bár erre az útra igen szolidan öltözködött, észre kellett vennie, hogy még az ő idomai is folyton ott lebegtek a kis öreg tekintetének célkeresztjében. Gézabácsi eltűnt pár percre, majd kezében borral telikancsóval tért vissza. A bor zöldes-sárga színben ragyogott, Rakott ki poharakat is, és kezdte volna őket töltögetni, amikor Ignács megszólalt. Kérlek, apám, hogy nekem ne tölts, majd Tilda is iszik helyettem. Még jó, hogy nem úgy mutatsz be, mintha két lábon járó boros hordó lennék, tiltakozott a lány, de inkább csak az illendőség kedvéért. A jó bor mértékkel senkinek sem árt, bölcselkedett a kisöreg. Naponta egy-két pohárkával én is megiszok. Te meg, fiam, ismered a találsz mindenféle szörpöt, s a hűtőből kihozhatnád a szódás szifont is. Csak egy pár percig maradnánk még. Ebéd nélkül innét el nem mentek, vágott a szavába az apja keményen is határozottan. Majd kis oldottabban folytatta. Nem azért vágattam le Juliskával a két éves nagy kakast. Fogalmatok sincs, hogy annak milyen pörköltje van. Mindjárt megkóstolhatjuk. Amíg Ignác szörpöt és szódavizet keresett magának, addig az öreg a lányhoz fordult. Tudom, hogy most a béke paptól jöttök. Én már csak így hívom. Hirdeti az igét, közben bracizik a kommunistákkal. Én annak idején kis gazdapárti voltam, amíg rákos fel nem számolták. A kék cédulás szavazásokkal kezdték. Tilda nem értette pontosan, hogy az öreg mit akar mondani a kék cédulás szavazásokkal, de visszajött Ignác, és valami másról kezdtek el beszélni. Juliska ebédhez terített. Tilda segítségül ajánlkozott, de a masz köszönettel elhárította, mondván egyedül is elboldogul. A kakas aprólékából levesfőt, sok-sok zöldséggel, ám az ebéd koronája csak ugyan a pörkölt volt a harakos piros, csípős lében úszó darabokkal. Megkóstolván az étket, még Ignáci is cupogott, s nyomba kijelentette, csak ugyan kár lett volna sietniük. Többször is szedtek a pörköltből, amikor Tilda végképp eltelt, az öreg csak tovább kínálgatta. A lány azt mondta, szívesen enne még, ha férne bele, de már háromszor szedett. Hallod ezt! fordult Géza bácsi a fia felé. Ez a lány, ha férhez megy hozzád, úgy készül, akkor is háromszó fogja megkívánni a kakast. Halván az egyértelmű kétértelműséget, Ignácz belepirult, s némi fedőhangsúlyal mondta. No de apám, hogy jut ilyesmi eszedbe a tekorodba? Nem csak, hogy eszembe jut, de még kakaskodom is, dicsekedett a kis öreg. Igaz, Juliska? A megszólított most hallatta először hangját az ebédnél. Géza, hál' Istennek, nagyon jó tartja magát, fordult a fiatalokhoz. Bizony fiatalosabb, mint ahogy az a korából következne. Ettek még a túrós lepényből is, majd megkávéztak, s fél óra múlva útnak indultak.